eta parkei hartzela iesa auspenat aizitzea Oien legea azotan ieuren gizara eukitzea Gordeak ditutu armata eizpien kontrako azte irugatzea eta gure argazen mende gaudenok okero mengaude Ikastetxe Unibertsitate lantegizen kalean bakoitzak bere amaina guztiek batera Herri zein norbanako gisa aske izango den herriaren alde aritzen dira lanean. Eta horregaitik izan dira kolpatuak. Independentzia eta sozialismoaren aldeko lana egiteagatik jazarriak, jarraituak, atxilotuak, torturatuak eta zigortuak. Terroristako mendira ikasle asambladan, mugimendu feministan, etxe bizitza duin baten alde edo tagaztetxean lan egitegatik independentzia borrokatzegatik, terroristaetik eta jarri diete. Urriaren ogeita bian, Euskal Herrian oiko gian gixara, epaitegia penezko epaitegi adena uzitegi nazionalaren aginduz, haien etxeetan indarrez eunka polizia armaturik sartu eta atxilotu, torturatu eta espetxeratu nahi izan zituzten. Gazteria konprometituarekin amaitu nahi izan dute. 14 gazte atxilotu zituzten. Torturaldatzak sufritu ostean Espainiaren espetzaren mateko ziegailun batean daude orain. Haien <totik> kidek baino sorte handiago dute, astelenaz geroztik izpuruan bildu diren 8 gazteek. Poliziaren atzaparretatik iesegin baitute eta autua egina dute eta hartutako konpromisoari tingo uzten diote. Horren adidezle itzialdean bertan aurtegi amatea. Salvador Ramírez, Aitziber plazaola, Bergoi Madernaz, Jacin Ramírez, Endika Perez, Iratito Bar, Bainat Liseaga eta Iala Zaldibarrira. Eta izpuruara bertara joko dugu Baxena Bertan, e, sortzi gazten e, astean e, dagoen bergoi madernaz, badegoko hagu telefonaren bestaldean, arratxalde hon, bergoi. Arratxalde hon, bai. Zer moduz haude? Ba, oso animoso, haude, hemen izpuran, eh, da, gaude gutxura bere bere intxe bertan iruro bat pertsona, Baskal berri eta, da, gustora oso, animoso, eta, da, bentsa gaudela ez, eh? esateko, gehien bat. Hala da, eta horre, ba bueno, haipatu dugu, e, urriaren hogeita bia haipatu dugu, e, sareka daura, e, ilabete batzuk e, geroago, e, ba bueno, astelena azgerostike zuen egoera zeinen jakin izan dugu, nola bizi izan duzu e, astelena bitarteko fase hori ez dakitea, asimilazioa etxean ez egotea lagunei do berri jakitea, Bueno, bai, e, pf, lau gui abete pasa dira, es, guletxe etara sartu zirenetikan, eta lau gui abete hauek ez dira errezak izan, e, gutako inorentzako, es, bakoitzak eramaten den du alduen e, neurrian eta moduan, baina, bueno, familiarekin egon gabe, e, lagunak ikusi gabe, orduan, ba, hemen agartzea, es, eta gure familiarekin egon alizatea eta lagunekin egon alizatea, oso txokea undia da, eh, postazun ezetzen nahituena, ta, ta indar ez behien bat. Aipatu duzugu gumbetzala, astelena ze gerostik, eh, ba bueno, eh, zuen berri izan dugu, nola zaudeten eh, ikusteko aukera izan dugu, eta imaginatzen dut, eh, modula saiago go batean, eh, dena dene, zuen egoera den jabe egin zaretela, zein da zuen egora, e, zer gaitik zaudete hor, zer gaitik aurpegi eman beharra ze, zer duzu ehatzean? Bueno, e, bala, darki egun bezala, es, gazte, gazteria independentista e, kolpatua izan da, beste benere, es, gu atxilotzera etorri ziren, eta bila betetara jakin genuen, beste beste sorti gazte a, atxilotu zituztela, es, sorte artean, zainoa, e, o sea, bilaberde, mm -hmm. e, bezarka hundi bat hidaltzen dio dala emendikan, ez dakit entzuteko koukira izango duen edo ez, baina hori xe edo ez. Orduan, egoera e, e, e, honetan gaude azken finean, e, estatu espanyol zain frantzesak, e, guri gazte, Euskal Herriko gazte hori ukatzen digutelako gure herria eraikia izatea ez mm -hmm. eta independentzia eta sozialismoaren alde egiten dugun lan guzti hori mostu nahi dute rehala nola. Mm -hmm. e, horre aipatu dituzu Estatu espainool eta frantsesa etengabe aipatzen dira bagono bueno, urratuak edukatuak izan zaizki zuen eta eh politikoien defenditzen da eta oraingo honetan ba bueno, aurkako eh honetan e, ba, bueno, ba, hainbat eh jenderen e, babesa izan duzuela nola hiltzen da prozesua agerraldi hau egiteraino eh ba jendarekin e, kontaktua babesori lortzarena eta bertan ere izanduzuen babesarena. Bueno, lenengo gauza behar dena da hemen agertzen garela, eh? E, ego Euskal Herrian ezin baitugu gure proiektu politikoa gauzatuta garatu eta horregatik egiten dugu ona etortzeko autua, ez? E, ipare Euskal Herrian e, gutxi gora bera gazteak kolpatuak dira ere, baina ez da ez garain bortizki kolpatuak izaten eta e, gehien bat hori ekiditu izan dugu, torturatuak e, torturak jasatea ekiditu izan dugu, ez? Gure kide hidek jasan dituzten tortura guztiurik eki ditu egin ditugu. Orduan, hemen e, augok martinen e, kasuan, kasuarekin e, piztu zen, ez? Piztu zen e, metxabat e, e, euroaginduaren kontra, e, eta gukerez e, mehatxu hau daukagu, ezta? Espainiar e, abidaltzearen eta kartelaratu akizatearen. Orduan, Be bian da basezegoen lanketa sakon bat egina hemen eta eta guka aprobetsatu egin dugu eta beste inpultso bat eman nahi izan diogu e, lanketa guzti horritaeta horregatikke plazartu egin dugu gure mezu hemen da animamatzen dugu gehien bate hego Euskal Herriko eh, jende guztia ba, mugitu dadin, E, egoera guzti hauek bakarrik dira posible jendeak lirik egoten baldin bada mobilizazioarekin lortu behar dugu e, ba, bai eurua gindua, bai torturak, bai atxiloketak e, ekiditia eta hoiekin e, amaitzea hmm. Eala da, bergoi, euroakinduaren metxa ipatu duzu, euroakinduaren e, kontrako, ba, bueno, metxa hori, aipatu behar da, e, sortzi gazte zaudetela orain bertan hor, e, zazbiek, e, ba, bueno, atxilotuak izan ezgero, ez gero, eta Espainara tuak izateko, ba, bueno, aukeran diak bitu zuela, eta sortzi bat badugu, gazte bera ere, aiala zaldi da, eta ipatu behar da, ba, bueno, ba, e, atxilotua izan zenetik, ba, bueno, ba, e, euroakinduaren e, prozedura Orilla da abian duela, ezta? Hala da, eh, ahia la orain dago ba onartu egin izan dieteu euroagindua, ordan orain dago eh, Espainiaratzearen sai, ez? Me, momentu honetan gurekin dago ze berak ere bere burua eh, bu, beste artean bezala ez du kartelan nikusi nai eta ez dugu onartzen e, kartelaratuak kartzelaratuak izate gure ideia politikoa gauzatzeanatik eta hemen dago zai. Suposatzen dut guri ere, e, euroak gindua hon hartu eta Espainia haratu egizango garela. Baina hori baino lehen, adierazin nahi dugu, e, bidezkoa iruditeneza egun errekurtsoa eta erabiltzen dutela. E, aipatu dugu hasieran, e, sortzi gazte bildu zaretela bertan, e, gauza askok edo gauzo guarik e, lotzen zaituztela ireia politikoak, e, ba errietan e, gindu zuen e, lanak, e, eta orain eta gazteriari zuzendu zeirakurketa transmititzen diozue e, hemen e, akaso egualdean lanean, e, lanean e, izututa, estakite, beldurtuta dagoen e, jendeari. Ba lehennek eta behin fuerteak izan beharga dela ez eta kolpaatu egiten baldin bagaitute argi da ardia ba, zergatik argi dauka zergatik den da gurelanak aurrera di joalako eta estatus ba, espainolzin frantsesen kontrako erazotzo jotzen dutelako ez? Gure lan politiko guztia zergatik eta ba, ikusten dutelako euskal gazria gai dela eta gai gara Gure herria sortzeko eta aurrera ateratzeko eskubide guztiekin da da animopiloateta ze oraino izan gara baina lortu behar duguna hau hau azken sareka izatea esken azken nengo errepresio kolpea eta ezin dela onartu etaetaixe animo asko etaen ideekin aurrera zatela orra deia taipatzen duzu ba onartzezina den egoera baten aurrean zaudetela eh astelenaz gerosti gainera publiko ba, bueno publiko eginduzuela biziz duzuen egoera hori eta ba bueno, aste osoan zehar e, luzatuko duzuen itxialdia dela eta gukia piska kotillo moduan edo piska jakin nahiko genuke behinan ba, bueno, bildu eta eta nola nola ematen duzuen eguna edo edo zertan e, pasatzen dituzen orduak badakigu eragile askorekin hitz egiteko aukera izan duzuela ba, familia lagunak ere bizit izan dituzuela, eh, nola, nola bizituzu ditu egun hauek? Bueno, ba, hori aztele nean ginen, eta prentxaurreko eman gehien nuen, mm -hmm. eta aztele nean gehien bat, e, onginean, prefamiliekin, lagunekin, eta ez, ba, gero pixkoat, ez familiarrago batean egoteko egoteoko, izan gehien nuen. Gero prentxa ugari etorri izan da, bai... Eh Estatu frantsesein espaol espainioletako printntza eta Euskal Herriko printntza ugari etorri izan da orban sortion artean gutxi gorabera banatu ba oprentsarekin mm -hmm. ba, egoteko aukera ez eh? eragileak etorri izan dira ere e, e, atzo adibidez ni honnintzen solidaje sindikatu frantseseko kide batzuekin egoder azalten E, naia artekoak ere etorri zitzaizkigun liburu bat ematen eta bueno labekoak da es espero dugu aleketa hainde gehien pasatzeaendikan gupro daude hai ekartzeko e, bere haiiekin hitz egiteko gure egoera saltzeko e, ikusteko sendako egoera dagoen ere ego Euskal herrian, Herrrianzenako paiitattzen dugun da horixe e, nazo adibidez aste artean egin genuen e, gauean torturaren inguruko mailenguru bat mm. e Xabelarralde kartzoenitza, bertan eta daure jolasak eingo ditu, ostean, zu tartea izango zara, esta, jolas ezagutzen tartea ni. gustatzen zaidala unit eta eta bai bertan eh ba, presnaola ta gero eh Gero bihar e, osteguna egingo dugu itzaldi bat gazten munduaren inguruan da e, ostiralean e, kontzertu para bat izango diugu hemen A, itxialiaren baitan ostiraleko kontzertuekin e, amaiera emango genioke gutxi grabera e, itxialdiari hmm. Aipatu duzu, ostira lerartegongo zaretela bertan, izpuran, e, agian komentatzea, ba, bueno, ba, zabalik zaudetela, zukongi esan duzu, mezela gombita luztatuta geratzen dela mundu guztiari bestela gasturatzeko, ha, ez da, zuekin harremanetan jartzekoa, izan ere, baguke mendika labedirratitik eta zebrabidetik e, espreski bazalantzak izan ditugulako, ezta da, nola, nola urbildu zuengana, ezta ez da, zegoeratan e, aurkitzen sineten, e, zuekin hitz egiteko aukera izango genuen, eta, bueno, ba, aipatzea, inongo gara, ez dugula izan ez ez lago es, goelako arasorik eh, izate eh, gazze guztiei animatzen diogu bizzpurra etortzen erre egiteko iz daukatenei oso erre egiteko daukatenei ba, protu mm -hmm. zatela denbora eta arteeren bat posible aldin badute etortzeko eta pasatzeko da ez dago arazorik gn eh, bakaltzen eta faltzen ematen da le egiteko aukkerere badago orduan animo animatzen dute eh, jende nahi duen jende guztia omen dikan pasatzea gupres presgaude da zeñekin egiteko ezagunak edo ez ezagunak izan arren orduan eh, hartuko zeituzteku eh, hartuko zeituzteku la ondo horre beraz de jaldia eh, ba, bueno, bizitan joatekoa, eh, kuku bat egitekoa eta bergoi eh, badakite horre hizpurako eh, antzoki batean uste dut zaudetela oso kerrez banago ez da? Bai, e, bai, herrikoan txokia orduan. Eta ingurura begiratzen da duzu, zer ikusten duzu, kontegozu bizkatzogat? Bueno, eh, endikane, <gülüyor> <gülüyor> ikusten da doni bani gara zi, gero inguruko mendio guztiak, eta herri politxa eta saia da. Ba. Orduan ere, korregarra e, opiskata eta jetreo ematzera <gülüyor> de tipo txisto atera. <gülüyor> e, gainera egunero egunero ama etan eta 7 egiten dugu kontzentrazioa. Eh, denberen garaiz hitzten ara eh kontzentrazioa egiten da, orduan opistaren mugimendua ikus dezala jendeak eta Eta hori xea, hori xea, hori xea ba, Ez nuen eztu nahi hori, ba, egunean bitan, konzentrazioak egiten dituzuela eta, bueno, jada azteazke gaudela eta egun hauetan zehar, e, ba, bueno, ba jenden mordoxka bildu zeizuela, konzentrazio hori guztietara, ez da? Bai, alaba, aztele nean jendeazkoet horri zen, aztele nean egon ginen enda berro eta marbat pertsona eta engero egunero ba, egunero ba, lehenengo gauera nuguetan marbatea gonginelo egiten hemen e, atzo bello etorzien azte artean eta ez perdo ba, gunak aurrera pasala alikera esgeien eukitzea eta hiondean animatzea etortzen eta hmm. ezpertzeko aztirik ez dugula eh? <laughs> <laughs> ikusten zaiztue bai e, bergoi, aipatu duzu ostiralera arte luzatuko den itxialdia burutzen ari zaretela Zer, eh, ostialetik aurrera zer gertatuko da? Bueno, ba, a, a e, aurrera larun batean e, kantaldia la, kan dago kanbon, Orduan Norbertara ere e, jende de gustu animatzen dugu bain bat eh abesnaildirekin eta ta e, politikoki euro auditza salatzeko ere martxoaren 5ean e, Baionan egingoan gizakatean parte hartzera animatzen dugu, eta guke bertsonalki, ba, e, gukautua, gure autuarria, gure autuarria okau, guke gure militantzia politikoarekin jarraitzeko intentzio guztiak ditugu, orduan, e, emene naizta ego euskal herrian gure militantzia esingaratu, singara, e, emene pare euskal herrian e, aurrera jarraituko dugu berarekin. Horre, beraz eh ba bueno, erabaki irmoa, ezta e, ba, bueno, ba, imaginatzen dute e, ausnarketa e, luze baten no, ondorioz e, ba Ateratakoa, ez da, e, goera asko bizioztean ateratakoa, eta bergoi, e, zuzaitugu akaso gaurkoan e, izpuran e, biziden aderden e, adidasle, eta, ba, horrein, suk e, daukazula aukera, ba, bueno, ba, entzuten e, gaituen e, mundu guztiari, gazteriari, eta mundu guztiari, ba, ba, deia lusatzeko, edo, ba, bueno, ba, ba zerbait esatekoa. Aduz, ba, gazteria guztiari, animo pillo, e, lorpenak, izan alditugula eta eta ez ezin ez gaituz telakikildo, ez? e, hori argia da. Bakoitzak bere autua egin behar du. Guk independentzia ta sozialismoaren alde aldeko lana egiten eh alegintzen gara, alde moduan noskiz, se ba ezin dugu era normal batean jorratu gure lan politikoa, ez? Ikusten ditugu sunelako konsekuentziaik hartza dituen. E, dena dena nimuak, zen ikustu duteen estatu espainolari eta frantxesari aitzakiak amaitzen ari zeizkiela gazteak atxilotzen jarraitzeko, eta gizarteari orotara e, ba, altza badila, gizarteak altzatu behar du, e, asider gara mobilizatzen, ezin dugu onartu atxilotzen eta badilo ere, ezin dugu honertu gaztean torturak jasaten egotea, ezidein donertu ez e, ustez demokrazia baten bizi biden noiei esan behar diet hori ba, guk ez daukaguda gure proiektu politikoa gauzatzeko kauk eta eta hori ez dela demokrazia hori faltxua da eta altxa daitezela ba, e, zerak e, goera hauekin amaitzu, amaitzeko hien bat Da. Eta, bueno, ya, ja, gero pertsonalki, bai, barkatu. Hori da, e... izan daizun, ba, labirratian e, gaudela aprobetsatu, bai, bai, gasteizene, iarra. jendeak, e, ba, bueno, ba, zuentzuteko aukera izango duela aprobetsatu, ba, inguruko eire, ba, dei, edo, dei sentitu, hago, kutxin hori bidaltzeko bai. kera edo, ba, Bueno, enteratu gara, ingaurre e, itxialdia egin dutela unibertsitateetan. Bai, ala da, ez da, mm -hmm. ez gara, ja, gaitu, da, ez da, emozioz detegaitu, haia latabio, eta mm -hmm. xalba ere unibertsitateko ikaslea mm -hmm. deneinean, eta horrek animo pilo atekin, ez? E, animo pilo mugitu diren gazte guztiei, eta gero ba, gaztizko jendeario, amendeikan pasatzeko gombita egitea, eh suertu kontekstuzte gu, naizta biztas bakarrik ezagutu familiakoak zarete, hori hori jakin eta azki izan, hori noroite jakin nahi baldin bau gure goera sabien kolektiboi ere etorri nahi baldin bauze gure egoera ezagutzen ba, basa dituzela, ezaukagoin alako arazorik asaltzeko eta hori, eta gazteizko ezagungu guztiei ba dimu asko eta pasatzeko onbita eritia, ba, bai itxialdian eta baita larun batean ere, kanboko izan bon egingoen kantaldira, eta gizakatera, eta ezkerrik asko zueri. Ba, horre bergoi, ba, guke alabiratik, eta zerra biretik berezik ere, ba, bueno, onartu ez zaino den egoera, honen aurrean ez da, gure bezarkaderik handiena eta sentituena, eta animorik handiena, Ba, zuei ematea, eta berezik izuri ba, eskerrak ematea, eta platzer bat izan dela, ba, ongi zaudela jakitea, eta musu basko bidaltzen dizkidate, beningun guztietatik. Oso, 2000 eskerzuei, musu basko, eta zorionak alabedi irratiari egiten duzuen denanatik. Zorionak zuei. Arde ba. Zorionak eh. zuei. Zorionak zuei ba nu, s't'hengut eta aquí Eusizioten senesta versamell. Eusitio de miñari añaba carta de agirenti, con te justizia i sietes mato itxugonen gitar. Mais forro zato a kira un gogoz, baina mai izango ilzeanai. Casu ze un serbaita pensawea, saplau rik garra gabea Eramantzute franzizkiltatzea baitaren leku zuton makilu ere etorreiz diren pasio jarra bo bizantz talagun ez dila bostone txikagon zaigone zatiagon barzoia gazeitzen eta belpazen eta beste aibaldekutan alzerrenda maik gabea Mai tam len gao wae em sao ri da na ka ri ga wae Agarra, ichi, bakarra gau. Gire, nortz agarra, agarra ichi, bakarra gau.